«Хто тебе навчив такої сумної пісні?» – спитала вона. «Мати колись учили. Ти чи я?» «Чи я б не була? Не про тебе. А як посватаюся? Що скажеш? Скільки ж тобі років, свательнику?» «Двадцять... Двадцять два!» – прибрехав він. «А мені двадцять сім. Ти чуєш? Іди собі». Але духові прапрадіда захотілося, щоб вони були разом. Глава сімнадцята. Чорна крапка за рогом. Молодий сніг освітлював у двірі вулиці. Спочатку мені здалося, що наступає світанок. Але годинник показував чверть на першу ночі. Я вийшла і побачила, що в сусідній кімнаті працює телевізор. Валера спав, як немовля. Біля нього лежали розсипані листки, густо списані його мурашиним почерком. Після виходу на пенсію. Чоловік моєї подруги зайнявся проблемою модернізації економіки. Усі, хто з'являвся на порозі цього дому, знали про його ідею вдосконалення державного устрою та змін в організації виробництва. Малера сповідував колективістські цінності. Намагався поєднати промисловість та аграрний сектор. Тобто якийсь фермер і якийсь директор молокозаводу Створюють спільне підприємство, банк, розробляють спільну програму, тарифні сітки. Можливо, ця ідея не позбавлена здорового глузду, але Валері катастрофічно не вистачало економічної освіти, і усі його дослідження базувалися виключно на особистому досвіді та спостереженнях. Окрім того, Валерій відставник не визнавав наукових досягнень у цій галузі. Колись я принесла йому підшивку журналів «Економіка і фінанси». Він відкрив кілька сторінок, тут же заплутався в термінах і розрахунках, взявся за голову і зрештою почав нервово бігати по квартирі вигукуючи. «Це хвороба століття? Люди навмисне все ускладнюють? До чого тут цифрова агонія?» Я намагалася йому пояснити, що це наукові розрахунки. «Ось послухай, все дуже просто». Змичка агро і промислових секторів. Змичка, розумієш? Валера стискав руки в кулаки і бив ними назустріч пальці об пальці, щоб було зрозуміліше, як це має відбуватися. Я намагалася його переконати, що приватна власність шукає оптимальні шляхи для створення надприбутку, і гендиректори навряд чи підтримують його ідею. Валера діставав із шафи почату пляшку коньяку, виходив на балкон, а коли повертався, малював на листках схеми тієї змички. Тикав під носа всім, хто траплявся на очі, і зрештою робив висновок, що я, а також його дружина, всі родичі і друзі проти удосконалення суспільного устрою. Одного разу він притягнув додому чоловіка з непристойно довгими вусами який назвався народним екс-депутатом. Розтлумачив йому свою змичку, і той зрозумів. На радощах вони випили все, що було в барі. Валера засунув йому у кишеню ті необґрунтовані дослідження, а сам розмістився на дивані і загрозливо захропів. Слава поза очі. Називала Валеру «три напасті». Вислуховувала всі його сентенції і коментувала – з відвертим сарказмом. Проте він слухав її з дитячою покірністю, так ніби дружина червоним олівцем, як вчителька виправляла його помилки. А він, мов учень, повинен був переписати усе начисто. Другого ранку після візиту екс-депутата сусідка знайшла у під'їзді розсипаний рукопис із помітками на полях. Розпочато тоді-то, о то годині, дописано, Виправлено, тоді-то. Вона укинула все те у сумочку і пішла на роботу, розмірковуючи, як використати папір, де майже не було чистого місця. Три на пасті заходився чекати листа з Верховної Ради, слухав поради у сесії і заглядав до поштової скриньки не раз на день. Якось, не знайшовши у домашній аптеці серцевих крапель, він подався по ліки, купив одразу кілька пляшечок. Трикардину, корвелолу, пумпану. А коли повернувся додому, його чекало велике відкриття. У кульку, де лежали ліки, кожна пляшечка, щоб не розбилася, була дбайливо загорнена в стандартні аркуші паперу. Ті аркуші він упізнав відразу, але не йняв віри то був проект його економічної революції в Україні. На Валеру нападала самотність і спустошеність. Його квадратне тіло, покладене до лілиць, нагадувало чорний квадрат. Так бабця з аптеки і невіглас з довгими вусами розбудили в патріота праведний гнів. Він вирішив, що рукопис викрали агенти опозиції, які проти покращення економічної ситуації держави. Він припхався до аптеки, гримнув дверима, і так розривівся, що дерев'яна хатка затряслася. Йому витягли на прилавок третю частину рукопису, що залишилася. Решта уже пішла по людях у вигляді обгорток до флаконів та ампул. Три на пасті бився головою в тонку стіну аптеки і рвав на собі волосся. Тим часом бабця-фармацевтка захопила стратегічний об'єкт – телефон. Набрала номер міліції. Ночувати Валерію у підвалі за тонкими гратами, якби дільничний, котрий тут же придиркотів на скутері, був не такий молодий.